Ja. Ez dut. Ustagako isengururi ez. Ba, bate. Eh, hartu desu. Bai. Eh, urte neukanean txerrendul e, nengoen eta e, normalean u, e, bueno, e, urte osoa bat txerrendulaz egiten genuen entrenamendua baina negoan eh edo otsagatik e, normalean beste gausak editen dira. E, mendira joan, gimnazia, e, ba, beste gauzak, jolazak, edo. eta egun, egun batean, e, neguan e, mendira joateko esan esan ziguten, eta faduran... Egon behar ginen, e, sortziter dietan. Eta, ba, erabaki nuen, e, txerrindula etxean uste, ustea, eta onez jaitsi nintzen, e, fadurera. Eta ni e, geltoki ondoan bizi nintzen. Eta, e... Joan nintzen e, la besetik eta e, oso beldurtia nintzen eta horregatik e, errepidetik joan nintzen. E, pasabidea, e, pasabidetik pasatzea e, oso, e, oso beldurazko ematen zidan eta horregatik errepidetik joan nintzen. Eta eh 13 urte negokanean eh lasubesetik fadurara ez hegoen espaloitik, osea eh e, eskuinaldean ez hegoen eh ez hegoen etzerik eta errepide ertzetik joan nintzen. Eta ez zegoen inor, baina inor, oza, ur, e, neguan eta igandea sortziterri eta, bueno, ez dago inor. Eta ez zegoen inor. E, eta ni harin-arin e, ibilin nintzen. Eta bapatean e, kotxe bat entzun nuen eta hor, e, hor zegoen kotzean, <laughs> eta joe, ja, eta zergatik ez, ez ez da pasatzen, no? Eta nire abiadura mantentzen zegoen horatzean, eta joe, ni harinari, tutututu, begiratu gabe, joe, eta kotzea hor. <laughs> Ja, oso dinengoen tazkenean ja jo lortu nuen ja betu eta begiratu nuen eta nire eskolako irakasle bat zen eta zegoen e, zaket nola da e, lehoak elezteko botoiak zegoen eta ezin, berak ezin zuen ai, eta gelditu egin zuen kotxea e, ireki zuen atea eta galdetu zidan e, zer diten ari zara hemen, zu ba, bakarrik eta zortziterri e, eta ni ezan nion e, ba, falurara noa eta hori eta berak joan zen, berak joan zen baina joni, lengoen, bo. O sea, eta berak ze kien o da lengoen, baina jo suszto ahondia eman zidan. Eta, bueno, eh horrela, eh, o sea, eh naiz, oso beldurtia. Eta orain hor bizi naiz, eh e heredelekoan ondoan eta normalean e, a, igual algortan nago eta gero eh etxerai batea beldurra etxeraiotek beldurra ematen dit beti Señora bain, eh eke... bai baina normalean eh joate naiz eh huerta, huera? Hmm. Bara eta ez dago ino, <laughs> eres? <laughs> eta, guau. Wow. Eta badago.